Programmet præsenteres af D-Play. God morgen, de herrer, vi er lidt tidligere på ferien. Normalt det er godt at se, I ser friske ud alligevel, selvom det er blevet vintertid. Jeg ved ikke, hvad hårdt den rammer hos jer. Hos en børnefamilie kan man godt stå op 3,45 kan man ikke en ikke børne børne Det er meget tydeligt for ældre mennesker, som jeg plejer at sige, man skal have medvind for at komme ud af sige. <laughs> Havde du sådan Christian? <laughs> jeg synes, jeg var nødt til at lukke vinduet op først. <laughs> Okay, om det er godt at se, at I er kommet oprejst, så kan det være, at I har pyjamasbukser på endnu, det skal I have lov til. Vi skal have snakket noget fodbold, og lad os da starte der, hvor det sluttede, da vi gik i seng formentlig alle tre, med FC Midtjylland i Champions League. De var på Anfield en tur i går, og med den der 0-4 afklapsnings fra sidste uge, til Atalanta i bagagen. Der havde jeg da mine bange enelser på Midtjyllands vegne. Hvad, hvad tænker I om det, I så, og det, det I endte med? Jeg vil, jeg vil sige, at jeg synes at meget hurtigt, at vi skal sige, at det var måske ikke det bedste Liverpool hold, der kunne sættes på banen i går. Men der er en ting, som jeg synes klædes Midtjylland, og også egentlig klædt dansk fodbold. Det er, at man tør gå over og være så modig på Anfield, som man gjorde. De lå jo højt i pres, det meste af kampen, og blev jo aldrig sådan nogen så rigtig presset i bund, og så videre. Jeg synes, de lavede en, en rigtig flot indsats, men frem for alt, så synes jeg, de havde modet og det, de sagde, at de havde kvalificeret sig til Champions League, vi vil spille med, vi kommer ikke bare for at deltage. Det synes jeg var svært at se i den første kamp, måske, men jeg synes, det var tydeligt i går, at de tænkte, Hv hvad kan egentlig gå galt? Lad os gå ud og vise, hvem vi er, og lad os gå op og, og spille med. Og det synes jeg, de gør rigtig godt, faktisk. Og det er vel egentlig imponerende, Niels Christian, når man har altså fået en losing i første omgang. Øh, der kan man vel godt være tilbøjelig til at og gemme sig en lille smule, eller hvad kan man sige, spille sikkert? Nu er det jo en turnering, hvor danskere hold altid risikerer øh, en losing, hvis ikke man er på bittet øh, på dagen. Um, og det er klart, at de fik en ordentlig afklapsning mod Atalanta, som er et, et meget vanskeligt hold at spille med, og der tror jeg måske også, at, at Midtjylland overvurderer lidt uh, uh, normalt, når man spiller internationalt, spiller man ude og hjemme, og så er den, første, den første kamp, den er altid sådan lidt afventende, hvor uh, holdene skal kigge hinanden an, og så kan tingene blive afgjort uh, i de sidste 90 minutter, uanset om det er ude og hjemme, men her i gruppespillet der er de store hold De er altså interesserede i at få så mange point som muligt Til at starte med Sådan at de længere hen i turneringen øh, Måske kan slappe lidt af I, i et pressekampprogram. Og, og der tror jeg at Midtjylland undervurderede øh, hvor, hvor dedikerede italienerne øh, Gik til opgaven øh, Og var lidt for Jeg øh, altså lidt for trygge øh, Med deres egen hjemmebane som de troede ja. Nå men det, uanset om de var det lille hold Så ville man alligevel komme med, med En vis respekt Omvendt kommer Midtjylland øh, til, til Anfield øh, og, og ved godt, at øh, risikoen for at få en, en ordentlig snitter er overvældende. Og derfor angriber man jo kampen øh, mere ydmygt, vil jeg sige. Men samtidig også med, den, øh, med det løbearbejde og med den indsats i duellerne, som er nødvendig for at, at få et resultat. Og det synes jeg, de lykkedes langt hen ad vejen øh, ganske udmærket med. Jeg synes, de leverede et, et, et, et, en arbejdsindsats øh, og en holdindsats, som man i høj grad øh, kan respektere. Og jeg synes egentlig, sted det var lidt ærgerligt øh, for dem og for dansk fodbold, at man ikke fik, øh, fik straffet Jørgen Klopp for en lidt arrogant holdopstilling. Øh, fordi Midtjylland havde der, synes jeg, på, på chancer og, og, og spil øh, fortjent et uregående resultat, det må jeg sige. Ja, drejer måtte godt have skurret mindst en, ikke? Så kunne det være, der var sket noget. Ja, bestemt. Men altså, nu er situationen jo den, øh, og det kommer man måske tilbage til, at øh, vi har brug for point i Danmark øh, til ranglisten, og øh, nu er der en hjemmekamp øh, i næste uge med Ajax øh, på, øh, i, i Herning, og hvis ikke man får point der, øh, så skal man virkelig håbe på, at de store hold øh, stiller op, ikke? både med, med helst med deres tredje hold <går> i de sidste par kampe i gruppespillet, for ellers, ellers sættes sort ud med hensyn til at hente nogle point. Jeg er ikke sikker på, at Midtjyllands selvforståelse helt kan holde til, at de vil være det danske hold, der har fået på pointe i Champions league nogensinde. Men, men synes jeg måske ikke også, at hvis vi kan drage nogle konklusioner efter de to første kampe, at de trods alt lignede et hold, der havde lært noget fra første til anden kamp, og måske dermed, at det peger i, i retning af, at det godt kunne, der godt kunne snige sig et point ind, to, tre, ja, undervejs måske. Nah, hvis jeg, skal sige, jeg, jeg, jeg synes, jeg sagde det før. Uh, jeg, jeg synes, det er to helt forskellige kampe med to helt forskellige tilgange, og derfor synes jeg ikke helt, at man kan, man kan sige, at det er en, en, en, en lærdom. Jeg tror, man går på Anfield med en anden ydmyghed og en, og en anden uh, tilgang til kampen, end man gjorde uh, på hjemmebane uh, mod Atalanta, så, som men klart, efter min mening, øh, uanset hvor meget man havde snakket, og Michelinerne undervurderede, fordi det er et meget vanskeligt hold at spille med, fordi de spiller så direkte fodbold, og de spiller stort set med meget, meget få berøringer og hurtigt pastingsspil, og så er det svært at komme ind og bide på dem. Øh, Liverpool øh, var, var mere i, i gang med at, øh, at øh, hvad skal jeg sige, varme bolden lidt for meget og, og have alt for mange boldberøringer, og så er det jo lettere at komme ind og, og knyste dem lidt, og det synes jeg Midtjylland gjorde udmærket. Lønge, hvordan husker du tilbage på øh, jeres første tur i øh, Champions League-gruppespil? Jamen, jeg husker tilbage på, at, at vi jo havde det held, havde jeg Det var øh, Også en god øh, kamp, at spille og fik på i første kamp, over vi måtte hvor vi spillede 0-0. Havde lidt det fornødende held, men ydde også en god præstation. Og det, det gjorde så, at vi havde troen på, at, at vi godt kunne nå og nu har Nils Krejser været inde på det, og jeg har da også lyst til lige at sige, at vi var jo i en, en pulje, som jeg synes egentlig styrkemæssigt kan ligne det, som Midtjylland er inde i nu. Altså vi havde United, som jo på det tidspunkt ikke bare var, havde, var forsvarende Champions league men ville også have vundet VM året før og var monsterstærk. Vi havde Villarreal, som var tre'er i Spanien på det tidspunkt. Både som kvalifikation, men også på det tidspunkt, vi mødte dem. Og så havde vi Celtic. Selv som nok er blødere, end det, det tredje hold, som ser til at være Ajax i Midtjyllands pulje. Øh, men vi tabte kun to kampe, spillede tre uger og vandt en. Og det tror jeg bliver noget kun svært for Midtjylland med den pulje, de er her. Jeg tror, det står næste gang. Og, og den næste gang skulle det jo være på hjemmebane med Ajax. Men Aarx er også i en situation nu, at hvis de skal have en forhåbning om at blive øh, togere, eller af for den sags skyld også, så skal de jo vinde. Det er jo ultimativt for Aarhus. Også hvis de vil have tredjepladsen, måske satser de stadig på, at de kan få en anden plads. Mm. Så, øh, men, men det største problem, synes jeg for, for danske klubber, i hvert fald at det for OB, det er, at vi når ikke rigtig for rutine. Vi gør det jo ikke i OB, fordi vi, der er for langt imellem snapsene, mm. Der er for lang tid imellem, vi skal spille de der store kampe. Og det betyder, at vi har nærmest skiftet truppen ud, og træner måske to gange om i købe, når vi skal til det igen, og så rutinen bliver blevet væk. Og den er, der er er lidt inde på, den er monstervigtig i det her, at man ikke forfalder til at, at være for, for naiv i, i tilgangen til kampene. Fordi man kan se i går, Klopp og hele banden bagefter i Liverpool, det kan godt ske de bagefter synes, at de kan spille verdens bedste fodboldkamp, men i dag er de fuldstændig kolde, fordi de vandt, og de fik tre point, og de er videre. Ja, og for det var faktisk noget, jeg tænkte på øh, inden kampen, at jeg hørte Priske flere gange sige mellem de to kampe, at øh, am, vi har lært af, vi har lært af, af første kamp, og, og, øh, og nu går jeg ud fra, at vi har vendet os til tempoet og til boldomgangen og det ene og det andet. Og, og det tænker jeg, det er da ret hurtigt, hvis man skal kunne vende sig til at spille på så højt et niveau, øh, Niels Christian, er det ikke også mere, end man kan forvente af sit hold, at de efter en Champions League-kamp øh, ved, hvad det vil sige, og, og også kan komme op på det niveau? Jo, men hør nu her, jeg synes Priske er udmærket til at få pressen med gode citater. Det gør han rigtig dygtigt, og de lapper det i sig. Altså, øh, det har jo ikke noget med, som Lønge siger, det har jo ikke noget med sagen at gøre. Øh, det her jo handler om, at øh, Midtjylland skal indstille sig på at spille Superliga øh, op til weekenden fredag og lørdag, og så skal de spille Champions League øh, tirsdag og onsdag. Og øh, der er det bare sådan, at øh, i, i, i Superligaen, der vil de blive udfordret i hver eneste kamp, og hvis ikke de er på toppen, så vil de tabe de kampe. Nu slap de ud fra Brøndby Stadion med et godt resultat. Nu har de Nordsjælland på, på, på søndag, og så venter altså den der, vi lige har talt om, meget, meget vigtig hjemmekamp mod Ajax, og det er jo den rytme, man skal kunne håndtere. Det handler ikke om, om man kan et eller andet i den ene eller den anden kamp. Og der er det klart, det mangler man. der mangler man erfaring, men det er jo en, man kun kan få ved at spille kampen, og jeg, jeg, jeg synes jo, at der er nogle spillere på Midtjyllands hold, som klart øh, har vist allerede nu, at de magter det der. Vi har tidligere rost, og det gør jeg gerne igen. Det er midterforsvar. Jeg synes, uh, at og, og Alexander Scholz uh, spiller en, en trakkamp på, på Anfield i går. Uh, de uh, uh, har også spillet godt i de øvrige kampe, uh, men bliver solgt af, af, af de øvrige spillere. Midtbanen ikke mindst uh, i hjemmekampen mod, uh, mod Atalanta. Men, men der har man altså en basis der, som man kan spille ud fra. Og det, man, det, man, det, man nød, det man er man nødt til at gøre med det kampprogram og de modstandere man står overfor. Hvordan Christian, husker du tilbage på jeres første uh, Champions League-gruppespil? For jeg går ud fra, uh, som lynger også er inde på, at der er forskel på, at det er første gang, man står der, eller, mm. eller hvis man har været der tidligere. Jamen, jeg kan da huske, men når man sidder udenfor og, og, og, og ser, at vi skal møde, vi skulle møde Benfica på hjemmebane i den, i den første kamp, i den allerførste tilbage der i 6. I, i og der sidder man øh, og tænker, åh, bare vi nu øh, kan, kan, kan, om jeg så må sige, kan nogenlunde slippe helskinnet for det her. Vi vil meget gerne på pointtavlen. Vi vil helst ikke os Vi har brug for, at man ikke totalt kommer ned i kulkælderen Og det lykkedes også os at, at, at skrave et point sammen, som man kommet på tavlen i den første kamp. Det tror jeg også, Midtjylland havde håbet på mod Atalanta, men øh, der fik man ørerne i maskinen og øh, nu jagter man jo så det første point, og øh, øh, der er det da jeg siger, det første point er som regel det sværeste at få, fordi får man det, så får man også mere ro på at, at, at, at tage fat i sine egne opgaver, som skal løses i hver eneste kamp. Øh, nu har man virkelig en stor udfordring. Lyngø, hvad er succeskriteriet for dig for Midtjylland i resten af denne her? Nu er vi igennem de to første, det er blevet til 0 point, selvom præstationen i går var fin, så, så kan vi ikke se den på tabellen. Hvad skal de have ud af de sidste fire for? Hvad kan man sige at have været Godkendt. Jeg ser gerne, at de kan få point i to kampe, og de, de er selvfølgelig svære at udpege, fordi vi kender heller ikke eh, situationen, når man skal møde de enkelte hold, men, men nu har vi snakket af jeres kamp, den må gerne kaste noget af sig, og så ville det være fantastisk, hvis de kunne finde i en af de andre kampe også. Øh, da jeg så lodtrækningen, der tænkte jeg, her. Hvem, hvem skal trejeren blive, hvis man skal op og have den tredje plads og gå videre? Og den synes jeg, den, den der kan jeg kun ligge et sted nu. Den kan kun ligge et sted ved at slå afhærs på hjemmebane, og så håbe, at, at man kan få den i næste gang, og, og hvad der nu ellers skal til. Så, ja. Men hvis ikke det kan lade sig gøre, så ser jeg meget gerne, at Midtjylland uden at spille naiv, viser, at vi tør at være her, vi har lyst til at være her, vi vil være her, og vi spiller med. Altså det der med at gå hjem og parkere bussen hjemme i 16 meter, det kan godt give et point mere, men over seks kamper så har man ikke udviklet noget som helst. Så jeg synes, hvis man holder respekten for de modstander, man har, så synes jeg, det ser godt ud, når man tør at spille med og vil være med. Og det synes jeg, de går i går. Øh, det, og det er rigtigt, og det, det, det er jo lige præcis det, der er vigtigt. Øh, ikke bare, at vi sidder hjemme i Danmark og håber på vores hold, øh, men det betyder også noget i forhold til øh, det internationale billede, vi taler om turneringerne, vi taler om, hvordan de store hold Måske, det popper jo op i jævne mellemrum, at de vil lave deres egne turneringer og ikke gider spille med... Det hørte de vi så hold... sent som i går for Barcelona. Ja, præcis, med hold fra de mindre ligaer. Og derfor er det vigtigt, at øh, når de små, så kan det hold fra små hold, hold fra øh, mindre ligaer eller mellemstore ligaer. Når de er ude at spise kirsebær med de store, øh, så er det altså vigtigt, at de kan spørge sten i øjnene på dem en gang imellem. Øh, og øh, der er der altså ikke nok, at man... At man og går ud og spiller fodbold. Altså, jeg, jeg synes jo ikke, at Nordsjællands præstation i 12, hvor de fik foræret en Champions League-præstation, var noget at skrive hjem om. Det var pinligt, fordi vi kan ikke have, at danske hold går ud og, og får en snitter på 5, 6 og 7 mål øh, i de her kampe. Man skal ud og levere en, en professionel indsats og vise, at man kan det her håndværk. Og der synes jeg, at øh, Midtjylland, øh, trods 2-0-nederlaget, trods alt øh, fik sat sig i respekt i går øh, på Anfield, og det er det, de skal bruge fremadrettet i de næste kampe. Jeg tror ikke, landstræneren Kasper Juhlmann kommer til at, øh, at købe den præmis, om det var pinligt, med Christian? Nej, men 1-21 i seks kampe, øh, det var Edermann med pinligt. Og den, <laughs> den kan han ikke snakke så ud af lige meget, hvor godt mundtøjet sidder for ham. E. Nu kan jeg også høre, at I, I begynder at fløjte bare, ved, bare med tanken om det. <lærs> lad os gå videre, fordi vi har altså en pengeparti, vi skulle have rundet i den sidste uge, men altså, der gik jo agent snak i den. Så øh, agenterne lader vi være i denne her uge. Vi skal snakke om, øh, ikke måske så meget om den konkrete øh, kommende <tryk> navntræner, men vi skal snakke om, hvilke kompetencer en, en cheftræner, der overtager en topklub i knæ, med spillere, der måske også skal samles mentalt op, i hvert fald nogle af dem. Hvad skal han have af kompetencer? Hvad er, det, hvad er det, ja, det er vigtigt, han har med i bagagen, ham som de ender med at ansætte i FC København? Nu, nu kan man jo sige, at nu, nu, nu siger du så FC København til sidst, for ellers kan man jo sige, at der godt kan være forskel fra klub til klub. For mig er det nogle grundkompetencer, som skal være i orden, og det er det fodboldfaglige og, og, og den del erfaring er jo og selvfølgelig også til noget vi gerne vil have med, men når vi, når vi siger uh, FCK, hvad er det egentlig man skal søge efter, når, når man siger FCK så, så, så skal man jo være klar over at der er forskellige pres på klubber rundt omkring i, i Danmark og i Ligaen og et af de steder der er stor pres på det er og det ynder de også og det tror jeg gerne de vil have, fordi det er udtryk for at uh, de skal være en af de fremmeste klubber og, og der er det i hvert fald vigtigt at man går ind og kigger på den personlige dimension, og ser, at vi skal have en, der har været der, vi skal have en, der kan stå imod, vi skal have en, der kan, hvad som vores historie, vi skal have en, der, der kan stå frem, og være FCK's ansigt udad til. For uanset hvad, så er det altid træner, der kan mest taletid. Det er ikke så meget bestyrelsesformanden, det er heller ikke direktøren, det er som, uh, der, der kommer mest frem. Og derfor så skal den personlige del være i år nu tager jeg en ting mere, så kan Niels Christian få lov til at bygge på, og så bliver vi nok færdige. Jeg tror ikke, han har noget at sige overhovedet. <laughs> jo, så er der en anden del, som jeg synes er blevet vigtigere og vigtigere de der over, det er at de skal altså have et godt ledergen. Når vi ser, hvordan antallet af mennesker omkring en superliga eller en den afdeling hvor mange mennesker, der er kommet ind der, så, så kræver det, at vi nu har nogen, der også kan, kan lede butikken i det daglige. Fordi der er både den ene og den anden type træner i dag. Så den del er også ualmindeligt vigtig. Niels Christian, det var dit cue, tror jeg. Ja, yeah, okay. Uh, Jamen, lyngre, der har været inde på nogle uh, vigtige punkter. Uh, nu uden, uden at joke for meget med det her, fordi det er jo uh, en utrolig vigtig uh, stilling. Uh, det er jo altså en fabrikschef, uh, som skal uh, virkelig drive butikken, både til og til. Men jeg vil starte med at fortælle en anekdote, som også gælder for fodboldtrænere. Og det var, at Napoleon blev engang spurgt, hvordan man udvalgte de bedste generaler, og hvilke egenskaber han kiggede efter. Og så svarede han, jeg kigger først og fremmest på, om han er heldig. Og det kan man så grine lidt af. Men der er jo faktuelt fodboldtrænere, som har den meget mærkelige egenskab, at de er bare heldige. Og det har man brug for at have sådan en træner på et fodboldhold. Der er jo nogle træner, der kan slippe afsted med at få nederlagene på de rigtige tidspunkter, og sejrene på de rigtige tidspunkter, og slippe videre, og egentlig klare sig på den ene eller anden måde. man Gud ved overhovedet ikke, hvordan det er foregået. Og det gælder også for generaler. De skal også helt undgå at blive slået ihjel under krigen jo. Så det er en meget vigtig egenskab at finde en, en, en, en træner, der er heldig. Men hvordan pokker gør man, Dennis Christian, det lyder... Ja, det, det, lyder det, det, det er jo det, der er kunsten, og nu vil, er det sådan, en gang imellem afslører vi jo ikke alle vores hemmeligheder. <laughs> <laughs> men jeg vil, jeg vil også sige, at han blev ikke ved være heldig, hvis han blev ansat i FCK, jo. Altså, hans held, ja, <laughs> Jeg synes, at vi har meget gode eksempler på, som øh, har vist sig af, at, vi vil, at have, have lige præcis øh, øh, den, den egenskab. Men hvis jeg må, øh, og det, det, er, det, det er ikke helt så, om jeg så må sige, øh, pjattet, altså der siger, der er faktisk noget i det. Prøv at tænke på for eksempel. Han tabte de rigtige kampe på de rigtige tidspunkter, og vandt de rigtige på de rigtige tidspunkter. Øh, og, og folk har jo glemt i dag, øh, hvor forfærdelige resultaterne var de første fire år under hans, hans, under hans lederskab. Men han vandt de rigtige kampe, når man begyndte at tvivle på, om hvorvidt han var den rigtige træner. Jeg giver det bare som et eksempel, uden at, at bruge den. Men må jeg vende tilbage til, hvad skal vi sige, nogle af de der kompetencer, som en, en træner skal have, og, og Lyngge var lidt inde på det. Øhm, når man skal træne i, i en stor klub, øh, med, med, med, med det pres, der er på at skabe resultater, og selvfølgelig også med det pres, der er fra omgivelserne, både øh, internt og ekstern, øh, så handler det også om, at øh, man har personlighed, at man øh, har, har, har stamina, og det vil sige, at man når man bliver ansat sammen med klubben, er, er enige om, øh, hvad, hvad handler det her om, hvad er det, vi, vi arbejder med, hvad er det, vi gerne vil, hvad er det for nogle øh, vilkår, øh, klubben kan byde mig, og hvad er det, klubben forventer af mig, Og få afklaret de her ting på en, øh, på en overbevisende måde. Og så skal man, så skal man altså have en, en, en træner, som så går ud øh, og netop med sin personlighed sætter sig i respekt øh, over for spillerstaben, men også over for omgivelserne. Det er, som jeg har sagt det nogle gange, og jeg ved godt, at der er nogle journalister, der hader mig for det, men det er ikke medierne, der sætter dagsordenen i en stor klub. Det er den store klub, der sætter dagsordenen, og så må de som dækkende lammehaler følge efter. Det gør det jo. Længere er den jo ikke, fordi pressen har jo også brug for at være der. Man skal aldrig lade sig tryne på den måde, som nogle øh, træner og ledere gør. Øh, fordi øh, der skal stå noget i avisen hver dag om FC København for eksempel, og så er det i irriterende, hvis ikke man kan komme ind på træningsanlægget. Øh, så, så man skal vide, hvem der i virkeligheden sidder med, med, med magten, uden at man skal misbruge den, så skal man sætte sig i respekt, og det skal en træner også kunne. Øh, så det, det er meget vigtigt at have den personlighed. Så er det jo stø, også inde på det måde, at det er jo ikke som da øh, jeg i tidernes morgen <går> var, var træner. Der var man træner, øh, måske med en enkelt assistenttræner, der kom en gang imellem, hvor man træner både for 1. og 2. hold, og man rejste til Bornholm ø, om lørdagen med Danmarksagerholdet, og havde ø, ø, kamp om søndagen, og man, man var jo lige før, man også selv pumpet bolde, og, og, og, og samlede Vestet sammen. Og, men i dag er der jo en herskare af folk, så det, det handler om, er jo også, at man er i stand til at styre sin stat, at man er i stand til at drive staten i den retning, man gerne vil have, og at man, man ø, virkelig får sat ø, de... De, de gode og kompetente medarbejdere sammen, sådan så alle äh, trækker i samme retning. Så, så teamledelse, øh, også i staten, men også overforholdet holdet, er utrolig øh, vigtige ting i, i, i, i moderne, øh, altså i træner i, i så store organisationer som topklubberne er blevet. Altså, nu rykker jeg lige over på den tid, for det synes jeg, jeg sidder lidt i mørket. Så mens jeg stiller jer spørgsmålet, så synes jeg jo nærmest, Christian, det lyder som om, at det er en soldat, der skal, der skal på banen med alle de uh, eksempler, du kommer med med Napoleon. Nej, ja, nej, det er ikke en, en general, Det er ikke, ikke. Det er ikke et en, en, en fodfolk eller en sergeant. Det er en general, vi leder efter. <laughs> men, men lad mig høre, fordi det bliver jeg tvivl om, når du siger, øh, Lykke, de kompetencer, du synes, en cheftræner skal have. Han skal have været der før, siger du. Mener du dermed, at han skal have været cheftræner, fordi han kommer ind i en klub med så meget pres øh, og... og ja. Som, som, hvor han skal levere fra start i virkeligheden eller, eller mener du øh, ja, er det egentlig det du mener er det, er det et krav, at han skal have været cheftræner før, for der har jo været, der har jo været snak om øh, Christian Poulsen for eksempel der er assistenttræner i Ajax, som vi jo ikke har set på højst nu endnu. Nej, altså, jeg, vil, jeg vil mene, at FCK skal have en, der, der har været cheftræner før det er godt skal vi kan finde en kombination af nogen, der prøver så meget andet Uh, blandt andet at være et i en stor klub. Det vil jeg ikke afvise, at, at man skulle kunne tage uh, det spring. Men ellers så vil en en, for, en ny træner, en ny cheftræner, være alt for afhængig af at have en meget, meget stærk stab omkring sig. Og det betyder så også, hvad er det for en retning, man så får bestemt selv. Altså kommer man til at ligge op af, af de rådgiver, man har omkring sig, og de folk, man har omkring sig, eller har man nok til at stå imod med. Og der skal man vide, der er der altså forsker på, hvad klub man kommer til, efter min bedst mening. Jeg vil være meget forsigtig med at, at tage en, der ikke har været tiltrænet før, til FCK. Hvis vi forestiller os, at vedkommende var startet i år, med den start, som FCK har haft, så kræver det saft, og røggræd og noget erfaring at stå imod for at og ligesom ikke lade sig diktere, at det, den kristne faktisk var inde på, nemlig omgivelser. Om omgivelserne er pressen, eller omgivelsen, det er nogle klubmennesker og alt det pres, man kommer ud for bare det, man er ned i brugsen. Så vil en, en træner jo også for at vide, hvorfor bruger han ham der, og hvorfor har I ikke købt nogle nye spillere, og hvorfor har I ikke dit, og hvorfor har I ikke dat? Og derfor så er han, så han på hele tiden. Og det kræver, at man kan være i rum med sig selv, man er sikker på sig selv, for ellers bliver sådan en blaffen i forhold til hvad omgivelserne som de gør. Så det kræver erfaring at komme til FCK, efter min mening, og den erfaring kunne så godt være på flere hylder. Men altså, bare for lige at, at runde den lidt videre, også i forestillelse til det, jeg sagde før, så er det, at det er jo en, en, en leder af en, en, en butik, som har, har mange afdelinger, var jeg lige ved at sige, fordi i en klub af, af, af, det gælder jo alle topklubber i Danmark, man har et, et akademi, øh, øh, hvor der også er ansat øh, stribevis af folk, hvor der er unge spillere, som er på vej mod øh, førsteholdet. Øh, det skal også være i synk med det, der foregår omkring øh, førsteholdet. Og, og førsteholdets, øh, skal vi sige, retning, og tilgang til spillet, skal jo også sige tilbage i øh, ungdomsafdelingen. Øh, der skal være en vis sammenhæng der. Det skal man også være inde over. Øh, man har som sagt den her efterhånden meget omfattende stab, ikke mindst en medicinske stab. Man har en scoutingafdeling. afdeling øh, Her er vi altså inde på, at øh, det er jo meget fint, at man enten har en sportsdirektør, eller, eller en, øh, en bestyrelse, eller hvad man nu har i klubberne, øh, som... Øh, er med til at pege på eller godkende øh, køb og salg af spillere. Men altså, det kan man jo ikke gøre hen over hovedet på træneren. træneren. Uanset om han ikke er manager, så skal træneren på et eller andet sted nok være med. Altså, jeg har da i hvert fald aldrig købt en spiller, uden at jeg har talt med, med træneren. Så kan man være uenig med ham <går> om prioriteringerne og alt muligt andet. Men altså, der er jo ikke meget idé i det at købe en, en, en, nogle spillere, som træneren ikke vil bruge på holdet. Så, så der er mange, mange ting, der skal gå i hak. Og derfor vil jeg sige, jeg ved ikke, om man skal have haft et, et toptrænerjob, eller om man kan være en yngre træner. Det, man i hvert fald skal vide noget om, det er, at man skal have erfaring med, med træning af topspillere, man skal have erfaring med, øh, hvad, hvad er det for en butik, man, man træder ind i, og hvor, hvor, hvor mange afdelinger er der i virkeligheden. Det er ikke kun et spørgsmål om at øh, træne et hold et par gange om ugen, og så udtage det til om søndagen. Øh, så, så det er altså øh, nogen, der i hvert fald har indblik og indsigt i øh, alle de her øh, afdelinger, som en topklub består af. Lad ja, mig lige spørger om en sidste tid, ting, inden vi, øh, inden vi forlader det tema. Øh, skal en øh, ny træner, nu snakker vi i FC Københavns tilfælde, skal han, minde, altså skal han helst minde om den forrige træner, eller skal han helst adskille sig fra ham? Og, og det er jo i virkeligheden også spørgsmålet i en hvilken som helst øh, virksomhed, der, der ansætter en øh, leder. For vi ser jo for eksempel i Horsens, hvor... Jeg tænker, at trænerprofilen Jonas Dahl er måske noget af det tætteste, du kan finde på trænerprofilen Bo Henriksen, men det er jo bare ikke noget, der giver øh, umiddelbart øh, succes nødvendigvis, bare fordi man tager en, der måske har nogle af de samme værdier. Når man skal ansætte en træner, så går man selvfølgelig lige sammen med mennesker, hvem det nu er i en enkelte klub og laver profilen af træner. Har man været tilfreds med den træner, man har haft langt af vejen? så tager man selvfølgelig også udgangspunkt helt naturligt i den profil, vi har afleveret til en anden klub, eller som af forskellige grunde er stoppet i vores klub. Jeg vil sige også, selvom vi måske har, øh, har fyret ham. Altså, så kan der jo godt være nogle ting, alligevel som, som vedkommende har stået for, som man gerne vil have en man føre videre. Og derfor kan man jo godt have ret i, at så kommer man til at ligne lidt, eller så går man måske efter noget, der ligner noget, man har haft. Men jeg synes da, hver gang man har muligheden, så synes jeg, at man skal se, om man ikke kan skifte spor og få lidt nyt i omklændighedsrummet fordi det er spillerne også brug for mm. men bare det, der kommer en anden og siger måske nogenlunde de samme ord det gør jo, at der er fornyelse i det så jeg synes jeg synes sagt, man har for erfaring, for hvilke trænertyper der passer godt ind i vores klub og dermed også forsøge at finde noget, der, der er tilsvarende altså, man kunne jo ja sige hvad, hvad, hvad, hvad gjorde vi i Aarbej? Jamen, vi forsøgte rent faktisk at ride lidt videre på den succes, vi har haft med nordiske trænere. Og hvorfor gjorde vi det? Jamen, det var, fordi de har passet godt ind i vores klub, og de var egentlig også gode til at være med i den strategi, vi havde. Når vi skulle spille spillere ufra, så kunne vi bedst finde dem i Norden, fordi de var lettest at integrere, og dem havde vi succes med. Men det, jeg vil sige i den her sammenhæng, øh, er, at øh, ud over den her meget hvad skal jeg sige, sammensatte job, som det i virkeligheden er, så kommer det jo an på situationen. Altså, hvis man nu igennem en længere periode, som for eksempel også FC København har, har en, en, en, en filosofi om, hvordan man øh, skaber de bedste resultater og helt gerne vil spille fodbold på. For eksempel, bare nu for at tage et element ud. Zoneforsvar for eksempel. Mm. Så vil det nok ikke være øh, død smart at finde en, en, en træner, som synes, at det vil være rigtig, rigtig skidesmart at spille med personlig opdækning øh, overalt på banen. Og, og fordi det kan da godt være at Det lykkes, lykkedes Men altså, risikoen for At det hele bliver skrubt forvirret Er altså noget større end at man spiller ud fra den basis som spillerne er trygge ved Og som holdet har bygget En, en spilstil op på igennem en overrække Det betyder jo ikke at træneren ikke skal komme med nye idéer Det er jo faktisk det der er meningen Meningen med at få en ny træner er jo ofte At man får tilført som Lønge siger Ny energi Måske bliver tingene sagt på en anden måde Og det handler i virkeligheden om det samme men det er jo også en træner, der måske har noget blik på nogle ting. Det er også chancer for spillere, der har været i periferien af truppen til at uh, få en ny chance. Uh, det skaber lidt røre i gryden. Det skaber ny energi i omklædningsrummet. Uh, og det er jo under, under andre stederne det, det, man er på jagt efter, når man ansætter en træner. Men man er jo først og fremmest på jagt efter en mand, der kan føre klubben videre fra det, fra det sted, hvor den er. Uh, og, og selvfølgelig uh, kan være med til at skabe nogle resultater. Så man starter altså ikke på barbundet, men der kan jo også være nogle gange, hvor man siger, nu bliver det altså nødt til at stoppe det her. Altså, det har man jo også vist en klub igennem en længere periode, nu taler jeg ikke om, fordi man har haft en dårlig start på sæsonen, men hvis man i en årrække har underpræsteret, som eksempelvis FC København gjorde det i 90'erne, hvor man underpræsterede år efter år efter år og sluttede på 7. og 8. pladser, hvilket overhovedet ikke var i overensstemmelse med, hvad hele projektet gik ud på. Så bliver man altså nødt til at stoppe op og sige, jeg tror, at vi skal gå i en helt anden retning End, end, end, end, end det, vi har nu omvendt Når maskinen er i nogenlunde omdrejninger Selvom der måske skal skifte et par møtrikker her og der Så skal man altså ikke hælde ja, nu blander jeg mange årsprog sammen <laughs> Vi prøver at holde med Ja, ja. men øh, så skal man altså ikke starte helt forfra Altså, så videre på det, man har selvfølgelig Prøv høre, en sidste ting, jeg lige skal spørge til, for nu kommer jeg lige i tanke om et citat, jeg faktisk stussede lidt over søndag. Jeg er lidt i tvivl om, hvor, hvor det i virkeligheden blev sagt henne, så jeg citerer måske ikke rigtigt, eller, eller krediterer måske ikke det rigtige, men i hvert fald på tipsbladet lå den. William Kvist, der omkring en ny træner sagde, Øh, altså det skal ikke være en, der skal ind og lave en øh, revolution, men selvfølgelig skal vi ud og finde en, der kan finde ud af det offensive. Nu har vi været meget kendt for det defensive, men vi skal ind og have et mere moderne udtryk på det offensive. Øh, er jeg den eneste, der tænker, at han med det siger, at øh, Ståle Solbakkens øh, offensiv tilgang var umoderne. Nej, men, men, men min erfaring siger, at lige sådan ting skal man passe på med at melde ud, af nu vi tilspille offensiv fodbold og, og så videre, fordi Træneren får mange opgaver lagt på sin skulder. Han kan sagtens få lagt på skuldrene, at vi har også en økonomi, der skal tage hensyn til. Og i vores klub betyder det, at vi først og fremmest vil køre videre med vores strategi, der går på, at vi vil lave mange spillere selv af mange grunde, men både økonomisk, men også image -mæssigt. Og vi vil også spille offensivt fodbold, og vi vil være i top 3 hver år, og vi skal boe, og vi skal bo, og så osv. Og så begynder vi allerede der, og give pressen nogle rigtig gode kort på hånden. For når der er spillet fem kampe, så kommer de hen til Lykke Jacobsen og siger, I vil spille offensiv fodbold, nu har I lavet to mål i fem kampe, og vi har talt op, i har lavet 10 chancer, at det er træneren, der ikke kan forstå, hvad det er, I vil have det, osv. Så, så derfor skal man passe på med sådan nogle, nogle faste udsagn. Jeg synes godt, man kan gøre dem lidt mere rundt, og at sige det. Vi vil lave mange mål på dødboldet, Ja, det vil alle hold rigtig gerne. Men der er nogen, de får bare aldrig lavet nok mål på dødbold. Og så kan man sidde deroppe og diskutere, man sagde at de ikke, de vil lave mange mål på dødbold. De har ingen, der kan sparke hjørnet. Og det er lidt, det er lidt sådan over... over øh, det er at vi er sat op, ja. Ja, det er det. Nå, men jeg øh, vil gerne øh, igen klappe min gamle ven, Lyng Jaks på skuldrene og sige, det er helt rigtigt, lad os give øh, William Kvist det gode råd derfra øh, alderdomshjemmet, at øh, muligvis nok øh, skal lade være med at lade sig lokke til at øh, komme, selvom han bliver presset af journalister, at blive lokket til at øh, med alt for mange sjove udmeldinger. Fordi øh, jeg synes, kan, sådan set, han skal bare sige stille og roligt, at øh, nu arbejder vi med denne her sag, og vi skal jo, som det er rimelig kendt, finde en, en, en cheftræner, og øh, det arbejder vi med, og når vi har fundet cheftræneren, så skal vi nok melde ud, øh, i hvilken retning det skal gå, og han har sikkert også nogle ting, han gerne vil sige, øh, længere er den jo ikke, altså han skal, bare, øh, han skal bare holde op med at snakke om alt det der, lad være med altså så fik vi også et kommunikationsråd på banen. Det var godt, Christian. Æh, skal vi ikke lige uh, runde af uh, med en, uh, altså runde trænerdelen af med en uh, anekdote, som I egentlig begge to kan tale ind i, tænker jeg. For uh, hans bakke er jo uh, træner uh, på to forskellige tidspunkter selvfølgelig uh, i jeres uh, to klubber. Uh, kan I ikke fortælle mig om, uh, hvorfor han uh, kommer til henholdsvis OB og uh, FC København, eller hvordan han gør? Det? Jamen, hvis vi skal starte med, for han er kommet til tørbæld først, så øh, skulle vi have nye træner. Og øh, vi synes, at vi havde en kigget ind i den danske skare af træner, og, og syntes måske, vi skulle prøve at kigge andre steder hen. Og jeg havde på det tidspunkt efterhånden også fået oparbejdet lidt i Norden omkring spillere. Og så tænkte jeg, at jeg kunne måske også lige så godt prøve at spørge nogle af mine venner der, hvem er de bedste træner ind i Norden, når vi tænker over Sverige. Og der dukkede hans bakker op. Og vi fik mange gode meldinger på hans, og vi tog et møde med ham, og vi blev hurtigt enige om, altså vi skal lige huske hans bakke, inden han kommer til AB så har han faktisk ikke en prangende CV, rent resultatmæssigt. Jeg mindes ikke, at jeg kan huske, at han egentlig har vundet noget sådan afgørende inden da Og øh, jamen, han kommer til AB og så kender vi historien med, at vi bliver mestre det går rigtig godt med ham osv. Øh, vi er alligevel udsætte på, hvor lang tid hans bakke skal blive i Aalborg. Og det er råd, Peter Rudbæk, jamen, det, de, de, de, jeg kan ikke i dag lige sætte ord på, hvorfor, men vi har vel sådan, at øh, måske vi skal passe på med, ikke, at den her succes, at den ikke bliver for, øh, for Og så var Peter Rudbæk blevet ledig, og jeg har altid haft sådan, at den der gamle ting med Peter Rudbæk og OB, det var en kæmpe succes dengang, og vi melder så ud, at vi ansætter Peter Rudbæk, fordi han var blevet ledig. Det gør vi så med over, når og aftale med hans bakkeløb. Og det er ikke sikkert det er verdens bedste motivation for en træner. Men vi snakkede selvfølgelig med, med Hans om det. Og jeg troede egentlig, at det var, som det skulle være. Men så husker jeg, at jeg på en tur skulle til syd sydpå. Og der står jeg lige ved den tyske grænse og mesker mig i en af de der store pølser jeg kan ikke køre til Tyskland uden lige at stoppe og så få en af de der store ragtvurster, eller hvad det nu er de hedder og så en kop øl til og der ringede min telefon det var han, så han som ligesom sådan lige meddelt, at uh, han har fået nyt job i Østrig okay jamen her har vi ikke en aftale altså. og så kørte den der med at uh, vi uh, når ham rejse og Peter var jo også ledig uh, og det er den gamle historie med hvilken virksomhed der er, der vil have nogen ansat, og slet ikke på lederniveau, og slet ikke det lederniveau, vi lige har været igennem, hvis ikke de har lyst til at være der. Men er det i virkeligheden ikke i det her tilfælde jeres egen skyldning, fordi I har signaleret til ham, at I vil noget andet? Jo, jo. Det jeg, jeg ved heller ikke, om det er jo verdens bedste idé, jeg fandt på gang, men øh, jeg kunne heller ikke, altså ville heller ikke ligge med en skuffe, aftale med en træner, som så går lidt og også valgene egentlig var på løn i AGF på det tidspunkt. Det ville jeg jo heller ikke gøre. Altså, man skal også opføre sig ordentligt, og det her, det var jo lige ude af posen, og det var jo ikke nogen fyring, det var bare, at vi har en aftale om, at du skal stoppe på det, det tidspunkt, så ser vi bagklåskabens klare lys, så er det måske ikke det bedste beslutning, jeg har gjort, øh, men det var sådan det var lige på det tidspunkt. Det var sådan, den var. Det er min del af hans bakke. <laughs> så lad jeg sende Ej. den videre til, hvad skal du sige mere? Ja, jeg vil sige, han var jo han succes i ÅB, lad os lige sige det. Og så, øh, ja, så tager han afsted, så, og så vender han tilbage til jer på et tidspunkt hvis Christian, bare tager. Ja, men i modsætning til Lyng Jacobsen, så havde vi faktisk øh, allerede kontakt til Hans øh, i midt-90'erne, øh, som nogen kan huske tilbage, så var, jeg tror vi var inde på det for lidt siden, så var det jo ikke lige frem fordi vi havde i succes, øh, fortsætter for fra det første mesterskab efter stiftelsen af FC København. Så vi sejlede lidt rundt i midten af rækkerne og kunne ikke rigtig få det til at fungere, og vi havde trænere af forskellige karakterer, dygtige og mindre dygtige om ikke helt så succesrige og mindre succesrige, men det blev aldrig rigtig forløst, og der var vi jo i gang med at se, jamen, var der nogen andet end det danske trænerkontingent at kigge efter, og jeg vil sige, at altså, hans bakke havde en meget, meget stærkt ry i Sverige, det kan godt være, at han ikke havde vundet øh, nogen mesterskaber, men, men det havde han. Så vi havde ham faktisk til samtale i midt-90'erne. Øh, men det endte med, at vi ikke kunne blive enige, og jeg tror heller ikke måske, at FC København i midt-90'erne med øh, en derværende forfatning var et sted, som måske helt øh, tiltrak øh, hans bakke. Øh, men som Lønge siger, så øh, kommer han jo så senere til OB og øh, kommer så til Østrig. Og hos os sker der jo det, at øh, Roy Hodgson pludselig finder på, at han heller ved til Italiens fodbold og øh, presser, presser på for at få ophævet sin kontrakt. Og øh, vi henter så en gammel kælling, Kent Carlson, øh, tilbage. Vi, vi var blevet danske mestre, og vi skulle spille Champions League, og øh, vi havde virkelig rigeligt at se til. Øh, desværre var det jo sådan, at øh, Kent havde en, en meget, meget øh, handicappet øh, datter, som krævede meget opmærksomhed og mange kræfter. Og han havde sagt, at han var ikke helt sikker på, at han kunne klare opgaven, men han ville, han ville gerne gøre det, også fordi han godt ville tilbage til FC København, hvor han havde gjort det rigtig godt øh, øh, nogle år fra inden. Øh, desværre holdt det jo så kun nogle måneder, hvor han så måtte øh, kaste håndklæde i ringen og sige, at han kunne ikke kunne få til at mødes. Og det var jo ikke andet for vores... Øh, vi havde selv været med til at, øh, om jeg så må sige, overtale ham til, at man ikke kunne tage opgaven midt i den øh, lidt desperate situation, vi stod i, hvor vi godt ville have en mand på meget kort bane, som kendte butikken, fordi vi havde de her voldsomme, voldsomme udfordringer. Vi var meget, meget tæt på at slå Lazio ud i Champions League-kvalifikationen, skal jeg sige. Det er et stolpeskud fra Zuma, øh, øh, nede på Roms Olympiske Stadion, øh, hvor han kørte rundt med Alexander Nesta i, i en kamp, så romerne var panikslagende. Vi var et, et mål fra at, at gå videre, så det var lidt ærgerligt. Men efter det, så var der, så var der udsolgt hos Kent, og så var det vi var lidt på den, og øh, ja, jeg blev øh, bedt om at øh, et par kampe, og det var ikke fordi, jeg havde nogen ambitioner om at vende tilbage til trænerjobbet. Vandt uh, i nogle af de kampe, der skulle jeg kan huske, at vi spillede en fin ugergjort kamp på hjemmebanen, og så tabte vi ude på Brøndby Stadion. Det tror jeg også, du har prøvet nogle gange. Jo. <lødninger> vi, mødte, vi mødte desværre ikke OB, fordi så havde det... Tænkt, jeg kunne, jeg kunne, jeg, øh, ikke løsner, Nils det, det var jo det, det, jeg var tilbage til før. Altså, trænere skal være heldige også. De skal have de rigtige kampe. Nå, men gudskelov øh, fandt vi på, at, at, at hans bakke kunne være en mulighed, og han var, øh, han var frisk på at vinde tilbage. Uh, og, og netop fordi Hans Bakkes uh, fodboldfilosofi passede godt med det, som Roy Hodgson havde, uh, havde bygget op, og Ken Carlson havde, havde videreført, så kunne han uh, gå ind nærmest fra dag et og, og, og gå videre med holdet, og var jo i FC København en, uh, en ekstrem succes. Altså, vi, vi vinder jo mesterskabet uh, både i... Uh, i uh, i, hvad hedder det, 3 og 4, og blev vinder the double, og det er ham, der ligger grundlaget for, jeg har jo altid sagt, Ståhl Solbakken praler lidt for meget af det første mesterskab, for det var serveret på sølvfaget af hans bakke. Eller guldfaget. Derudover øh, to sølvmedaljer, hvor den ene kun skyldes Kim Milton, der ikke tog at dømme to strafspakke ind i bakken, øh, hvilket han jo først senere har erkendt, det er jo så ligesom MeToo-bevægelsen, der går 12 år før, at de indrømmer deres elendige fejltagelser. Så øh, Sparke øh, var en ekstrem succes øh, i FC København. En meget behagelig menneske. Og en fantastisk dygtig træner. Og øh, en, en god mandskabsbehandler. Øh, men selv, selv de bedste træner har jo en periode, hvor man siger, okay, nu har der været der i den og den periode. Nu vil vi godt løfte på at løfte holdet til, til noget mere. Hvordan kan vi gøre det? Og Hans var også selv indforstået med, at han ville gerne prøve nogle nye, nye eventyr og kom jo øvrigt til, til New York øh, øh, og havde en, en fin periode derovre også, så han var et meget, meget godt bekendtskab for dansk fodbold, det var han. Næste Christian, så nåede vi også i løbet af de første tre kvarter her fra Diggende Lammehaler over til MeToo-bevægelsen og, og, og rundet lige Napoleon på vejen. Det er, det er herligt at høre på. Vi er ikke helt færdige, fordi vi bliver altså nødt til lige her afslutningsvis at runde den øh, Superliga, vi har gang i øh, lige nu. Fordi øh, hvis jeg nu får, lad os sige... Seks runder siden, lige da vi stod på spring til at, at åbne dette, denne sæson Superliga, havde sagt til jer, at om seks runder, der ville stillingen se sådan her ud. Prøv at se med her. Altså, top hed Vejle, Sønderjyske, og så Midtjylland, Brøndby, AGF og øh, Nordjylland. Øh, så havde I ikke troet på mig. Er det ikke rigtigt? Jo, det er helt korrekt. Altså, det har været en fantastisk start. Lad os starte med Sønderjyske. Hvor, hvor jeg synes, de har fået samlet et, øh, et meget solidt og, og kompetent hold sammen. Og øh, det, jeg synes, der er mest imponerende, det er rent faktisk, at Sønderjyske har jo ikke mødt de dårligste modstandere på papiret. Altså, øh, vi har slået både Brøndby og, og, og Midtjylland. Øh, bare for at nævne et par eksempler. Øh, det har været en meget, meget stærk start for dem. Øh, det, der er spørgsmålet, det er selvfølgelig, om de kan holde kadanten. Men den helt store overraskelse er selvfølgelig Vejle, øh, der som oprykker nu faktuelt ligger nummer et, um, Og de spiller altså en god gang fodbold derovre. Uh, det, er, det er en meget interessant hold at se på, uh, som har nogle individualister, uh, som er meget, meget spændende. Uh, igen er det jo igen, det er som regel sådan en gang imellem et, et, et hold, der rykker op. Vi har så der også med Lyngby uh, for et par år siden. Uh, der er andre eksempler. Uh, de kommer op med den entusiasme, de har fra, fra første division og deres succesoplevelser. Og det bærer godt et stykke vej ind. Øh, det er klart, at nu skal vi se, når banerne bliver tungere, øh, som vi altid sagde i gamle dage. Jeg ved godt, banerne er trods alt generelt blevet bedre, end de var i gamle dage, men altså, når regnvæder kommer, og mudder kommer, øh, og der skal slåses lidt mere, øh, så, så er spørgsmålet, om, om de kan stå i distancen. Men de har i hvert fald fået et godt rygstød, der kan bringe dem langt. Og derfor bliver det jo også spændende, fordi så mange pointer er der heller ikke at spille om øh, i grundspillet. Uh, der er nogle hold, der skal stramme, stramme uh, rumpen lidt for at komme op over stregen, så det kan blive noget af et slagsmål. Meget, meget spændende. Formentlig den mest jævnbørdige Superliga, vi har set i mange, mange år, uh, er vi vidne til i år. Ja, og ingen af jeres uh, hjerteklubber ligger jo oppe i den der top 6, apropos det der med at stramme ballerne, Lønge. I fik uh, Vejle og Mærke i uh, mandags. Uh, er, det en, uh, er det en misvisende top, vi har med at gøre lige nu, eller har vi en mere jævn i Superliga, som Niels Christian også er inde på, end, end i mange år? Jeg tror at først, man skal tage ind af de gamle floskler frem. Tabellen, den lyver aldrig. Altså det der med, at der er nogen, der er heldig og fået en masse point osv., det, det tror jeg ikke, øh, over det lange sejtræk i hvert fald, bliver tilfældet. Hvis du havde sagt til mig, hvem der lå 1 og 2 efter seks runder, <laughs> så havde jeg sagt, at det kan ikke lade sig gøre. Men der, hvor man kan tro på, at de bliver placeret efter, de, efter grundspillet, det er jo, at to hold, der lige pludselig har 11 point, hvis jeg husker ret, ned til de grønne pladser, hvor de vil på en eller anden måde fra starten har en tanke om, at det er ikke der, vi skal lande ned. Altså, nogle af de snakker om, at de gerne vil være i top 3, at de vil være mester og så osv., andre hold har en tilgang, der hedder, at vi må ikke rykke ned i det her år. det er et vigtigt år for os. Og når man så lige pludselig ligger deroppe med plus på 11 point til det, der var egentlig ens målsætning, så kommer der en styrke ind i holdet og en tro ind i holdet. Alle får selvtillid. Det er fra træneren, det er, det er også klubdirektøren, det er bestyrelsen. Alle i klubben får selvtillid, og det smitter, og lige pludselig har man gået på vandet. Den kamp, jeg så, hvor Vejle de vinder i Aalborg, der kommer vi over foran 19 0 og vi starter faktisk med at dominere kampen. Og ja, alligevel, så lykkedes det Vejle at komme ud af det greb. Det lykkedes dem at vinde kampen, og man kan vel ikke sige bagefter, at det er ufortjent. Det kan også være, hvis man begynder at kigge på chancer, at der er nogen åbne, at vi her kunne finde på at sige, at den kunne også have endt uafgjort. Men for mig var det mest utroligt, at Vejle at komme ud af det greb, som de egentlig var kommet i, og kommer til i perioder at dominere kampen. Jeg synes, de spiller godt. Og jeg, jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, at vores gamle QF op ved os... Øh, der er sportschef, kryer, ja. eller, eller hvem det nu er, der i Vejle, finder spillere, så har de faktisk gjort det godt. Man kan diskutere, om det er mange, en, en klub som Vejle, der altid er kendt for, for stærke ungdomshold osv., om det er rigtig mange udlændinge, de har. Men, men man er jo fuldstændig ligeglad med det nu, i Vejle, og det gælder alle hold i verden. Det er ligegyldigt, hvordan de er sat sammen med bare de vinder. Og Vejle har gjort det fantastiske i år, indtil nu. Og jeg har en fornemmelse af, at jeg tror ikke, de bliver liggende på førstepladsen, men jeg tror, de får en god placering, fordi som jeg har været inde på, de har medvinden til det nu. Tror I, at vi ender med en favoritmester eller en outsidermester den her sæson? Altså, nu er, nu er det sådan. Øh... Jeg kan huske, at jeg for nogle programmer siden, at når man kigger på stillingen efter seks runder, så vil man det kunne 6 runder, se... Er det seks runder, du sagde? Okay. Ja, det ved jeg ikke. Der, frem til landskamppausen, der er vel en runde endnu, ikke? Jeg kan faktisk uh, godt huske det. Uh, uh, så vil det være sådan, at uh, mindst fire af de seks hold, der ligger i top 60, kan også være der, når sæsonen er slut. Men der vil altid være en overraskelse, der kommer frem i, i starten af... Lad os lige fra, starten, I starten af sådan en... Uh, og det er jo klart, at her er der jo så... Vejle og Sønderjysk er måske de to hold, som de fleste ikke havde peget på uh, inden starten. Uh, hvorimod, når man kigger ned, jamen, så er der jo de der OB, OB, FC København og Randers, måske blandt dem, man havde huskyld, <coughs> forventet, havde været deroppe. Men uh, læg mærke til, hvor kort afstanden er. Der er altså uh, 6 point fra nummer et til nummer 9. Mm. Og uh, det kan godt være, at uh, på søndag, så er der kun øh, øh, fire point, eller, eller fem point, mellem nummer 1 og, og, og, og nummer 8 eller ni. Øh, så det er en historisk tæt Superliga, der er startet, og det tror jeg faktisk, det bliver ved med at være, fordi der er ingen hold, der er øh, så stabile i år, at de kan køre den hjem. Læg mærke til, altså vi taler med gennemsnit på godt to point til nummer et. Til de tre øh, første faktisk. Der er jo også alle dem, der nu har skrevet, at AGF var på vej i Champions League. De har jo altså også lige skulle klappe hesten øh, efter øh, søndagens kamp. Så øh, der, der er meget, der tyder på. Det bliver en meget, meget spændende og meget, meget det affære i år. Det bliver sjovt at følge. Og så lad os måske lige lukke den der øh, søndagens kamp. Det var jo øh, FC Københavns øh, første sejr. Øh, hvad... Ja, ja. Nej, undskyld. Det det. Men de fik vente. Jeg, jeg husker, jeg er utroligt kort, kan du høre ikke. Nu kom de måske en lille smule ud i lyset igen. Jeg vil ikke lige spørge dig, Lønge, hvad, hvad, øh, hvad tolkede du ud af den, af den præstation op i Aarhus, hvis, hvis du ellers der så, så, så. Jeg ser de fleste kampe, jamen jeg har jo her sagt, at det er ikke tvivl om at FCK, de, de kommer jo med. Og de, de slutter hvor de slutter hen, det kan jeg selvfølgelig ikke sige, men hvis ikke de slutter i top 3, så vil jeg alligevel blive overrasket, fordi jeg, jeg synes, det man hele tiden skal, man skal gå ind og kigge på de, trup, på de trupper, der er der, når man skal kigge på det træk. og der synes jeg, at FCK har truppen til at skal absolut slutte i top 3, og det kræver jo så, at de snart finder de der 4, 5, 6 kampe i rap, som de vinder, og det ved jeg ikke, om de er klar til, det kan noget af det tidligere, vi har snakket om i dag, måske vi er med til at afgøre, nemlig hvornår og hvem der bliver træner i FCK. Holdet, det vil jeg sige, det har de til det. Hvad var det, spurgte du spurgte om? Ja, men øh, hvis jeg lige må supplere, og jeg er jo selvfølgelig øh, enormt farvet, men øh, så vil jeg trods alt sige, at øh, det var jo på mange punkter en meget uskøn kamp. Øh, og, og det, jeg ikke bryder mig om, øh, det er, når jeg ser nogle hold gå på banen, Uh, som kun har det udgangspunkt, at det gælder om at slå modstanderen spil i stykker, og ikke, å, å, å, så tage det derfra. Jeg synes, og uh, uh, det er jo altid nemt at, at, at, at, at blive anklaget for, at man, man, man tager parti, men jeg synes, der er nogle spillere på AGF's hold, som havde fået besked på, eller selv valgte at være, at være så overtænkte at de faktisk slet ikke burde have lov at have spillet uh, det meste af kampen. Jeg tænker tilbage på min tid, hvor det var til, at alle hold havde en eller anden slagter på midtbanen, som øh, kun var på holdet for at smadre modstanderens spilfordeler. Det mener jeg, at vi har fået udryddet øh, i reglerne og i fortolkningen af reglerne. Og jeg ved ikke rigtig, hvad mas Christoffer Christoffersen lavede den kamp. At dele 12 gule kort ud, det viser, at øh, og to røde, han overhovedet ikke havde styr på kampen. Øh, der var også nogle mærkelige var. det har vi talt om tidligere. Jeg forstår ikke det der var, der foregår. Og øh, hvis Nikolaj Poulsen øh, øh, skal have nogen berettigelse på en fodboldbane, så synes jeg, at øh, ledelsen i AGF og, og, og David Nielsen skal tage en kammeratlig samtale med ham og fortælle, hvad det handler om. Ellers så skal han spille ishockey. Øh, det er simpelthen ikke til at holde ud at se på. Nu, nu siger jeg det. Er du, enig, er du enig i det? Eller vil du, vil du tilføje mere, Nielsen? Nej, men altså, allerede det overgreb, han laver på Amangvar, hvor han går ind og smadrer ham, og derefter tramper hen over ham, det er jo rigeligt til udvisning. Det er, er der simpelthen ikke du det er er rame, ikke... om? Ja, ja, ikke der ramme jeg skulle udvises. Men det nej, nej, jeg, nej, nej, nej, men du sagde, man kvæl, altså, jeg mange kvæg. Ja, jeg jeg synes, synes simpelthen ikke, det er i orden. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, at man, øh, når man ordentligt køber, har et var, der skal sidde og kigge på det der. Det, der foregår, at taklingen er unødigt brutal i en enhver sammenhæng. Og den efterfølgende vandring henover hen vandet, der ligger ned, Det er jo klart, at hele, hele banen tænder af oven på det der. Og så bliver der del to advarsler ud for at diskutere Altså, elendige ledelser af kampen, undskyld, jeg siger det. Og jeg synes, der er nogen, der må tage et, et, et, et, øh, en, en alvorlig samtale, også med de linjer, der bliver lagt øh, for dommer, dommerne rundt omkring. Det må ikke være sådan, at man kan gå på banen, og kun gå ud for at smadre modstanderens spil, øh, og få lov til det. Øh, jeg jeg, jeg rystet over det, det må jeg sige. Og det er ikke noget godt. Jeg siger det, hvis, hvis København havde et sap, så vil jeg holde din kæft. Men altså, det her, det her, det dur altså ikke. Øh, og og der, der, må, der må være nogen, der har kammeratlige samtaler, også efterfølgende, både med den ene og den anden i den sammenhæng. Øh, jeg synes, det ikke er klædeligt for dansk fodbold, at vi, at vi tillader sådan nogle øh, ting og sager. Løbe, er du enig med Christian, øh, eller er han for farvet her? Nej, jeg synes generelt, så har vi et, et, et ansvar med, at vi forlægner om, hvor vores med går på banen. At... Øh, de knokler i 45 minutter, og de gør alt, hvad de kan for at vinde kampen. Og de gør alt, hvad de kan for, at modstanderne ikke de, de får scoret, og vi får dem holdt væk. Men det skal ske inden for de rammer, som loven er. Og, og jeg synes, fodboldspillere skylder hinanden og have respekt for det arbejde, de har. Og nu er det jo ikke bare lige den kamp, men hvis man ser fodbold bredt så kommer der simpelthen nogle, nogle taklinger på ankler osv., som jamen jeg, jeg er nødt til at kigge væk, når de kommer i, i, i gentagelse bagefter. Og det er jo, det er jo vores, det er for den anden trænerens opgave, som vi har været inde på så meget i dag, hvad er det, en træner skal kan kunne. Han skal his, kan his sin spiller op til at gå ud og yde en monsterpræstation nu på banen, og slås i 45 minutter, og glidende takling og alt hvad der nu hører hjemme. Men det er også opgaven at dæmpe dem, som hvad skal man sige, kammer over på baggrund af den stemning, som kan være i ungdomsrummet. nu det vil jeg sagt. Altså, når man står i ungdomsrummet inden fodboldkamp, så er det jo nogle gange sådan, øh, man bliver sendt på banen. Jeg vil ikke sige vilddyr, men, men som nogen, der virkelig, virkelig er over og kører, fordi de skulle have præstere. Og der synes jeg, der har man ansvar for os at sørge for, at det ikke går over gennem. Øh, og det, Jeg vil ikke pege på nogen spillere, men jeg synes, vi ser det i stort set alle fodboldkampe, men der er nogen, der, der, er nogen, der, går, der går over stregen. Og det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt. Hvem kan styre det? Vi har ansvaret i klubberne, at vi hjælper dommeren med, at det her det er til at styre. Men det er jo dommeren, der til syvende og sidst skal sørge for, at der bliver straffet for det. Men øh, nu er vi så faktisk lige af ved den, så, øh, og jeg havde egentlig tænkt mig at lukke butikken, men nu åbnede I den for mig igen. Så lad os lige, øh, og nu ved jeg ikke, hvor meget I kiggede med øh, lørdag øh, i Brøndby, men så nu peger jeg med pilen. Øh, jeg kan af en eller anden grund ikke få det op større, men I kan selv se den her, hvor øh, anfører Andreas Maxø fra Brøndby, han tager fat i øh, dommeren efter, øh, efter 3 2 øh, scoring øh, mener jeg Øhm, hvad tænker I om øh, det her, det kræver det også en kammeratlig samtale, som du synes Nikolaj Poulsen skal have op i AGF Niels øhm, Christian Jamen, nu, nu, det her er jo to forskellige ting, øh, der er ingen tvivl om, at øh, man ikke må øh, man ikke må øh, lægge hånd på en dommer, og øh, hvis han havde trukket det røde kort dommeren der så er der ikke nogen, der kunne have, have pippet over det det har vi set masser af eksempler på tidligere, øh, af, af sådan nogle episoder der, øh, man intimiderer dommeren og det, det, det skal man lade være med så der er en heldig han slipper med, med et gult kort men det andet jeg er ude efter det er, det er den der type som slagteren for Bilbao og andre he, heostratisk berømte fodboldspillere som kun var på holdet for at slå modstanderens spillere ihjel og sidder og, og at kigge efter og skade modstanderen det burde vi have udryddet og hver gang man ser tendenser til det så burde der skrides ind. Og det kan godt være, at de synes i AGF, at Nikolaj Poulsen er en, en vigtig defensiv øh, spiller på deres hold. Men havde de ikke været mere brug for, at han spillede nogle flere kampe, frem for han får to antal kort i hver eneste sæson, og, og har jeg ved ikke, hvor mange karantænedage, det, det, det, det tyder da på, at han har et problem, den spiller. Og det synes jeg, at klubben skulle gøre noget ved. Han tynder ikke med den måde, han spiller på. Og han er, som Lønge siger, en dårlig kollega, fodboldspillerne, fordi han sætter modstandernes elbred på spil med den type taktninger, han går ind i. Lønge, afsluttende bemærkning. Øh, den der magtsøg, jeg lige viste billedet på, øh, er det sådan noget, disciplinæreudvalget bør kunne gå ind og gøre noget ved, når det er dømt? Altså, fordi dommeren har jo set mærket og følt, hvad der sker, og det virker i virkeligheden måske, som om han giver gul kort, fordi han bliver lidt overrasket i situationen, og ikke, og ikke det jeg, jeg, jeg synes, vi er på det tidspunkt i kampen, hvor vi er. Jeg ved ikke, hvad han siger til dommeren. Det har jeg ikke noget i det Jeg så den heller ikke live. Øh, så jeg ved ikke rigtigt. Altså dommeren her, som du siger, det er jo ikke noget, han ikke vidste, der skete. Altså, det kunne han jo i hvert fald se og mærke, det er. Og han har vurderet i den situation, at det er en spiller, der lige miste ild til hovedet på det tidspunkt. Og det synes jeg måske også, der skal være plads til. Kontra det, kontra det, vi lige har snakket om. Men han skal jo passe meget på dommeren, at han ikke mister autoritet til den næste kamp. Altså, det er mest der, den står på. Fordi Marx jamen altså, han må ikke gøre det, og det ved han. Og det er klokker en ret kort under normale omstændigheder. Men altså, jeg har det sådan lidt, at dommeren, vi synes de skal have lov til at skønne og så videre. Så hvis man har overskud til at sige, at i øvrigt så var det verbalt ikke værre end sådan så, og så kommer man bare til at tage hænderne op. Så jeg ved det sgu ikke rigtigt, hvad jeg skal sige, men det er mere betænkt ved dommerens autoritet, og man mister noget på det. Nu tror jeg, at vi skal runde af for i dag, fordi vi kan jo blive ved. Øh, der er jo mere, ja, jeg kunne godt kunne hive frem, hvis det var, men lad os det ligge, og jeg har også allerede noget, jeg har skudt til hjørne til næste gang, og så runde af og sige øh, tak for i dag. Jeg er sikker på, at øh, vi høres ved, øh, og har masser at snakke om om en øh, uge igen. Selv tak. Dag. Hej. Programmet blev præsenteret af Diplay.